Pista 17. 2. Căruțele cu bărbați, femei și copii, venind în sat din partea aceea se opriră, iar oamenii porniți pe jos de la prăvălie, ca să stea de-a lungul gardului lui Warner, căscau gura în timp ce lăm și ex-nops și sem, negrul lui Warner, încărcau mobila și cuferele și cutiile în căruța împinsă cu spatele la marginea verandei. Era aceeași căruță trasă de aceeași catârhi cu care se întorsese Snops din Texas în aprilie și cei trei bărbați veneau și se duceau între căruță și casă, ex și cu negrul trecând neîndemânatici pe ușe cu povara între ei și lăm Snops, aflându-se întreabă pe alături, trâncănin și dând într-una ordine sau sfaturi, punând și el mâna firește, dar numai de ochii lumii, fără să care nimic. În timp ce ceilalți încărcau lucrurile în căruță și se întorceau, oprindu-se în și dându-se în lături să treacă Mrs. Banner agitându-se, cu un braț de ciurucuri sau de borcane ermetice de conserve de fructe sau legume. Privitorii înșirați de-a lungul gardului făceau numărătoarea obiectelor. Patul despăcut, garderobul, la cu garnitura asortată, lighean și cană și găleată și oară de noapte ornamentate cu flori, cufărul, în care cu siguranță că erau hainele nevestei și ale copilului, rada de lemn în care cel puțin femeile știau că s-ar furi și tacâmuri și vase de gătit și la urmă de tot un balot mare din pânză groasă cafenie, legat strâns. Asta ce-o mai fi?" făcut Freeman. Arata cort." E un cort," zise tel. E adus de la biroul de mesagerii din oraș, săptămâna trecută. Dar nu s-ar fi mutat, la Jefferson să să stea în cort, ai?" Îl zise Freeman. Nu știu," făcut tel. În cele din urmă încărcatul căruței se izprăvii. Ep și negrul se izbiră de ușe pentru ultima dată, Nisis Varner trecu agitată cu ultimul braț de borcane ermetice. Snops mai într-o dată în casă și ieși cu baliza de pai, pe care o știau bine toți, și apoi a părut flem și pe urmă nevastă sa. Avea în brațe copilașul, prea mare pentru a fi fost născut la șapte luni, dar care oricum n-aștepta să luna mai și se opri o clipă, înaltă cât Olimpul, cu un cap mai înaltă decât mama sa și decât bărbatul său, într-un costum taior cu toată căldura copeșitoare de miez de vară, și numai tenul ei arăta că nu are încă 18 ani, pentru că fața ei, ca o mască în umbră, și lipsită de expresie, n-avea vârstă, și în timpul ăsta femeile din căruță se uitau la ea și se gândeau că e primul costum taior, apărut vreodată în sat, și că la urma urmei toți ia ceva rochi de la Flamesnops, pentru că nu Will vaner îi le cumpăra acum iar bărbații înșirați de-a lungul gardului, se uitau la ea și se gândeau la Hawk McCarran și care oricare dintre ei ar fi cumpărat taiorul sau orice altceva în mai să fie grutia. Mrs. Vanner îi lua copilul din brațe și se uitară la ea, cum își aduna poala fustei cu mâna, gest inmemorial și feminin și tulburător, și puse piciorul pe roată, urcându-se în căruță pe scaunul pe care Snops se și așezase, ținând hățurile în mână și se plecă și luă copilul de la Mrs. Warner. Căruța a pornit regănându-se în mers, catării întorcându-se să traverseze curtea spre poartă să iasă în alee și asta a fost tot. Dacă și-au luat rămați bun, ăsta a fost. Căruțele au oprite în drum, scățiau punându-se din nou în mișcare, dar Freeman și cu tăl și cu ceilalți patru doar se întoarse cu spatele, relaxați, rezemându se de gardul de țăruși. Cu fețele la fel de grave, poate puțin misterioase, chiar gânditoare, Aproape fără să se mai uite măcar la căruța care ieșa pe alee și se apropia și trecut pe lângă ei. șaca în carouri, falca în calm, neîntrerupt, cravata minusculă și cămașa albă. Cealaltă față calmă și frumoasă și cu o expresie parcă sculpturală sau chiar cadaverică, uitându-se nu la ei de sigur. Și poate că la nimic din ce știau ei. Cu bine, Flem," zise Freeman, păstrează-mi și mie un biftec când îi depinde cu gătitul." Nu-i răspunse, se poate chiar să nu fie auzit." Căruța își urmă drumul, privind-o fără să se miște încă din loc, o văzură apucând pe drumul vechi, care până acum două săptămâni, timp de mai bine de 20 de ani, fusese bătut numai de copitele calului alb și gras al lui Warner. O să aibă de făcut trei mile în plus ca să iasă în drumul spre oraș dacă a luat-o pe aici," zise tăr cu îngrijorare în glas. Poate că vrea să ia ale trei mile la oraș cu el să i le dea în schimbul lui Aaron mai pe la altă jumătate de restaurant," zise Freeman. Poate că le dă lui Ratcliffe și Buckright și Amstid pe altceva, zise un al treilea. Îl chemat tot Ridăut, frate cu celălalt, și erau amândoi vechi cu Radcliffe. O să dea și de Radcliffe în oraș. O să dea de Henry Amstid fără să meargă așa departe, zise Freeman. Drumul nu mai era un păgat șters, o cicatrice aproape vindecată. Era plin de hârtua pe acum, pentru că ploase cu o săptămână mai înainte și în iarba și în buruienile nesupărate de 30 de ani de zile, aproape se vedeau patru urme distincte. cele două din afară, lăsate de roțile cu de fier și cele dinăuntru, ale cailor și catârilor trăgând în ham, care treceau în fiecare zi de atunci, din acea primă după masă când intrase cele din tăi, căruțe vechi bătute de vrem și scârțâind, cai și catâri cu răsături de plug și bărbați și femei și copii, pătrunzând într-o altă lume, străbătând o altă țară, mișcându-se în alte vremi, într-o altă dupămasă, fără dată și fără nume. Acolo unde nisipul se închidea la culoare, intrând în vadul gârlei și apoi se lumina ieșind, nenumăratele urme de obezi și de potcoave încălecându-se, pierau ca niște strigăte într-o biserică pustie. Apoi începeau să se vadă căruțele aliniate de-a lungul marginii drumului, Copilașii ghemuiți pe jos, femeile șezând în fundul căruței, pe scaune despundate, ținând sugari în brațe și alătându-i când era nevoie, bărbații și copiii mai măricei, stând pe lângă gardul ruinat, năpădit de capi-foi, uitându-se la amstit cum săpa fără încetare pământul în fosta grădină. De două săptămâni se tot uitau la el. După prima zi, când îl văzuse răcei din tăi și se întorseseră la acasă și împrăștiaseră vorba, Începură să vină cu căruța, călare pe cai sau pe caturi, de la depărtări de 10 și de 15.000, bărbați, femei, copii, de la octogenar până la sugaci, patru generații într-o singură căruță veche și hotologită, cu fundul încă plin de bălegal uscat sau de paie sau de pleavă, ca să șeadă în căruță sau să stea în picioare de-a lungul gadului, cu solemnitatea unei veritabile recepții, cu interesul și încântarea mulțimii, privind la bălci un scamator. În prima zi, când cel din tăi dintre ei, coborî și se apropie de gard, Armstead ieși din groapă și alergă la el, tărându-și piciorul țeapăn, cu cazmaua ridicată, înjurând șoptit, slab, găfâit, gomindu l Dar curând renunță, păru că nici măcar nu-și mai dăda seama că acolo, stând de-a lungul gardului, privindu cum cum sapă în sus și în jos pe pantă, cu furia lui cumplită și istovită. Dar niciunul dintre ei nu mai încerca să intre în grădină și acum mai băieții mai mărișori îl mai necăgeau. Pe la mijlocul după mesei, cei care veniseră mai de departe începeau să plece, dar erau totdeauna câțiva care să rămână chiar dacă asta însemna să deshame și să dea nutreți la vite și chiar să murgă pentru neric. Apoi, puțin înainte de apusul soarelui, sosea ultima căruță, cu cei doi catârhi, slăbănoci ca niște iepuri, cu roțile legate cu sârmă, bălângănindu-se, neunse, și o lua pe după gard și privea un liniște, o femeia în rochie cenușie informă și cu pălărie de soare decolorată, Cobora și scotea de sub scaun o găleată de tablă și se apropia de gardul dincolo, de care bărbatul tot nu-și se privirea, nici nu-și obăise într lui de metronom. Punea găleata în colțul gardului și o bucată de vreme stătea imobilă, roche cenușie că sunt rigidă, în falduri sculpturale, la picioarele ei în pantofi de tenis pătați, cu mâinile împreunate, înfășurate în șorți, pe pântece. Că se uita la bărbat, oamenii n-ar fi putut spune. Că se uita la ceva, n-ar fi putut ști. Apoi femeia se întorcea, se ducea la căruță, avea de dat nutreț la vite, de mulți vaca, de gătit mâncare copiilor și se urca în scaunul căruței și apuca hățurile de frânghie și întorcea căruța și pleca. Apoi pleca și ultimul dintre privitori, lăsându-l pe alstid, în mijlocul pantei ce se estompa, săpând în amungul crescând, cu regularitatea unei jucării mecanice și cu ceva monstruos, un neobosit al lui strădanie, ca și cum jucăria ar fi fost prea ușoară, pentru ceea ce fusese pusă să facă, sau arcul prea mult întors. În dimineții fierbinți de vară, în timp ce ședeau pe vine, fumând agare sau mestec în tutun, pe galeria prăvăliei lui Warner, sau la vlorăscuce mai liniștită de drumuri de țară, în briza a după amiezii, vorbeau despre asta de la căruță la căruță, de la căruță la călăreț, de la călăreț la călăreț, sau de la căruță ori călăreț, la vreunul care sta așteptând lângă o cutie de scrisori sau împată. pată. Tot mai sapă? Tot! O să se o mare, dar nu știu de o fi chiar mare pagubă. În orice caz, nu pentru nevastă sa. Asta așa e o să scape de drumul ăla în fiecare seară să-i tot ducă mâncare. Ah, flem snops ăsta! Asta așa e altul ar fi fost în stare de așa ceva. Altul ar fi putut. Pe Henry, am stit, îl prostea oricine, dar nimeni altul decât Flem nu l-ar fi putut prosti pe Raclif. Acum, cu toate că nu era decât cu puțin trecut de zece, nu numai că sosise tot contingentul zilnic obișnuit. Dar când trecut nopți, mai erau încă acolo chiar și cei care, ca și el, aveau de făcut drumul până la Jefferson. Nu și din drum să intre și el în șir. În schimb, trecu pe lângă căruțele oprite și capetele femeilor cu copii în brațe se întoarseră să se uite la el, iar capetele bărbaților de pe lângă gat se întoarseră să-l vadă trecând. Chipuri grave, puțin misterioase și ele privindu încă și atunci când o aplică ruța și stătul mestecând cu mișcarea aceea continuă și ritmică și privind în grădină pe deasupra capetelor lor. Apoi capetele de pe lângă gardul ruinat se întoarceră parcă ar fi urmat privirea lui și văzură doi băieți mai măricei apărând în și la celălalt capăt al grădinii, strecurându-se și apropiindu-se de amstit pe la spate. Nu-și ridicase privirea, nici nu încetase săpatul măcar, și cu toate astea băieții n ajunseseră la zece pași de el, când se răsuci și se târă afară din groapă, și începu să fugă după ei cu casmaua ridicată. Nu zicea nimic, nici măcar nu jura acum. Dar fugea după ei târându-și piciorul, împiedicându-se de bulgării pe care îi aruncase afară, în timp ce băieții alergau, lăsându-l în urmă. Chiar și după ce dispărură în lăstărișul din care ieșiseră, armstit continuă să fugă până ce se împiedică și căzu cu capul înainte și rămase lungit o vreme. În timp ce dincolo de gat, lumea se uita la el într-o tăcere atât de adâncă, încât se putea auzi eratul sec al respirației lui gâfâite. Apoi se sculă în patru labe, cum fac copiii mici, și își loc asmaua și se întoase la groapă. Nu-și ridică ochii la soare, cum face un om care se oprește din lucru să răsufle, să vadă ce vreme e. Se duse de-a dreptul la groapă, grăbindu-se în încetinarea lui chinuită, cu fața uscată nebarbierită, care acum era într-adevăr o față de nebun. Intră în groapă și începu să sape. Snops își întoase capul și scuipă pe deasupra roții. Smuci hățurile. – Hai! – zise. Ați ascultat romanul Cătunul de William Fornă. A citit Elena Petrescu. Iunie 1991.